15. fejezet Az ultimátum, amely Kuvait elhagyására szólította fel Saddam Hussein-t, január 16-án éjfélkor járt le. Szaud-Arábiában, a Vörös-tengeren és az arab öbölben termek, kunyhók és sátrak ezreiben néztek az órájukra, aztán egymásra az emberek. Nem lehetett túl sok mindent mondani. Két szinttel a szaudi hadügyminisztérium alatt olyan acélajtók mögött, amelyek a világ bármelyik bankjának páncéltermét sikerrel megvédték volna, csak nem beállt a testpedés. Annyi munka, annyi tervezés után most nem volt mit tenni. Legalábbis néhány óráig nem. Most a fiatalokon volt a sor. Megkapták a feladatukat, és végre kell hajtaniuk fenn a szurok sötétben, messze a tábornokok feje felett. Hajnali 2 óra 15 tábornok belépett a hadműveleti terembe. Mindenki felállt. Felolvasta a csapatoknak szóló üzenetet. A káplán elmondott egy imát, aztán a főparancsnok azt mondta, Oké, okay, lássunk munkához. Messze a sivatag másik végében az emberek már munkához láttak. A határon elsőként nem a vadászgépek keltek át, hanem 8 apac helikopter, amelyek a szárazföldi haderő 101-es légi Descent hadosztályának kötelékébe tartoztak. Korlátozott, de létfontosságú feladatot kaptak. A határtól északra, de még Bagdad előtt két hatékony iraki radarállomás helyezkedett el, amelyek tányérantennáikkal keletről nyugatra, az öböltől egészen a sivatagig irányították a légi forgalmat. A helikopterekre, bár lassúbbak a lökhajtásos, szuperszónikus vadászgépeknél, két okból esett a választás. A sivatagban portjázva képesek voltak a radar ernyők alatt haladni és láthatatlanul megközelíteni a támaszpontot. Másrészt a parancsnokok azt akarták, hogy az emberek saját szemükkel és közelről győződjenek meg róla, hogy a támaszpontokat sikerült lerombolni. Erre csak a szecskavágók voltak képesek. Rengeteg életbe kerülne, ha azok a radarok működőképesek maradnának. Az apacsok végrehajtották, amit kívántak tőlük. Észrevétlenek maradtak egészen addig, míg tüzet nem nyitottak. A legénység minden tagja az éjszakai látást lehetővé tevő sisakot viselt, ami úgy néz ki, mintha rövid távcső állna ki az elejéből. Egy ilyen sisakban a pilóta tökéletesen látta a sötétben, nagyjából, mintha erős holdfény világítaná meg a tájat. Először a radarokat árammal ellátó generátorokat semmisítették meg, azután pedig a kommunikációs berendezéseket, amelyek segítségével az irakiak értesíthették volna a szárazföld belsejében fekvő támaszpontokat. Végül pedig a radarantennákat zúzták polrá. Kevesebb mint két perc leforgása alatt kilőttek 27 Hellfire lézer irányítású és 100 darab 70 mm-es rakétát, valamint 4000 gépágyú töltényt a radarállomásokból csak füstölgő romok maradtak. Az akció óriási lyukat ütött az iraki légvédelmi rendszeren, és ezen a lyukon áramlott át az éjszakai támadás fennmaradó része. Azok szerint, akik látták Chuck Harner tábornok légi háborús tervét, ez volt a legbrilliánsabb hadművelet, amit valaha is kiterveltek. A sebészi pontossággal lépésről lépésre megtervezett forgatókönyv elég rugalmas volt ahhoz, hogy megbírkozzon bármilyen tényezővel, amely változtatást kívánt. Az első fázisnak, amelyből egyenesen következett a másik három, jól meghatározott célja volt. Meg kellett semmisíteni a teljes iraki légvédelmi rendszert, és a szövetségesek kezdeti légifölényét légi egyeduralommá kellett változtatni. Ahhoz, hogy a vállalt 35 napos határidőn belül a következő három fázist is végre tudja hajtani, a szövetségi légierőnek irányítása alatt kellett tudnia az iraki légteret, pedig teljesen és fennakadás nélkül. Irak légvédelmének semelegesítésében a radarok játszották a kulcs szerepet. Bármennyire is csillogóak a fegyverzet más elemei, a modern hadviselésben a radar a legfontosabb és a legtöbbet használt berendezés. A radar deríti fel a légtérbe belépő ellenséges gépeket, a radar irányítja ellenük az elfogó vadászokat, a radar vezéri a légvédelmi rakétákat és állítja célra a lövegeket. A radarjaitól megfosztott ellenség megvakul, és olyanná válik, mint a vakó ringbe szálló nehézsúlyú boxoló. Lehet, hogy még mindig hatalmas és erős, megereztet egy félelmetes ütést is, de ellenfele egyszerűen körbetáncolja a látását vesztett sámsont, és addig döfködi-böködi a magatehetetlen óriást, amíg meg nem születik a nyilvánvaló végeredmény. Miután sikerült hatalmas lyukat ütni Irak határ felé néző radarhálóján, a tornádók, az ígülök, az F-111-es ártvárkok és az F-4G Wide wiesel átnyomultak a résen, és megindultak a szárazföld belsejbe húzódó további radarállomások felé. Céljuk az volt, hogy elérjék a radarok által irányított támaszpontokat, az iraki tábornokok harcálláspontjait, és porrá azokat a kommunikációs központokat, amelyekből a tábornokok próbálták a kapcsolatot tartani távoli egységeikkel a Wisconsin és a Missouri hadihajókról, illetve az öbölben állomásozó San Jacinto cirkálóról 52 tomahawk szárnyas rakétát indítottak aznap éjszaka. A Tomahawkok, -ok, amelyek egy komputerizált memóriabank és az orukba épített tévékamera segítségével navigálnak, közel maradnak a Földfeszíhez, és előre meghatározott útvonalon kanyarokba érik el rendeltetési helyüket. Mihelyt odaérnek, látják a területet, összehasonlítják azzal, amit a a tápláltak, azonosítják az objektumot és lecsapnak rá. A Wild Wiesel a Phantom egy változata, de a radarok megsemmisítésére specializálódott. Újnevezett hármokkal 3 okkal szerelték fel, ami a High Speed Anti-Radiation Missile, a nagysebességű antiradiációs rakéta rövidítése. Amikor egy radar antenna működésbe lép, vagyis kigyullad, elektromágneses hullámokat bocsát ki. A hárnak az a feladata, hogy érzékelőivel felderítse ezeket a hullámokat, egyenesen a radar szívébe hatoljon és ott felrobbanjon. A gépek közül, amelyek ezen az éjszakán éjszak felé suhantak, talán az F-117A, az úgynevezett lopakodó vadászgép volt a legkülönösebb. Ez a gép teljesen fekete és olyan formájú, hogy különböző szögben álló részei a legtöbb ráirányított radar eltérítik, míg a többit elnyelik. Mivel a lopakodóról nem jutnak vissza a sugarak az ellenséges radarállomáshoz, az ellenség nem szerez tudomást a közeledéséről. Az i módon láthatatlanná tett amerikai F-117-esek azon az éjszakán észrevétlenül siklottak el az iraki radarberendezések előtt, hogy ledobják egy tonnás lézerirányítású bombájukat pontosan arra a 34 célpontra, amelyeket korábban, mint az iraki légvédelmi rendszer részeit azonosítottak. Ezek közül a célpontok közül 13 Bagdadban vagy annak környékén volt. Amikor a bombák becsapódtak, az irakiak vakon lövöldöztek fölfelé, de mivel semmit nem láttak, el is hibázták a gépeket. Arabul a lopokodókat csak sabáknak, szellemnek nevezték. A gépek a Szaúd Arábia déli részén fekvő Hamis Musaiti titkos támaszpontról indultak, oda pedig szintén titkos otthonukból a nevadai tonopából szállították őket. A kevésbé szerencsés amerikai repülősök sátrakban kényszerültek lakni. S bár Hamisz muszait kilométerekre épült minden lakott területtől, de megerősített repülőhangárokkal és légkondicionált lakóépületekkel rendelkezett. Ezért is helyezték ide az értékes lopakodókat. Mivel messzire kellett repülniük, a lopakodóké volt a leghosszabb bevetés a légi háború folyamán. Hat óra telt el a felszállástól a landolásig, mégpedig feszültséggel terhes hat óra. Az F117-esek észrevétlenül tették meg útjukat a világ egyik leghatásosabb légvédelmi rendszerének, a Bagdadinak az óra előtt, és egyiknek sem esett baja sem azon az éjszakán, sem később. Amikor elvégezték feladatukat, elusontak, mint a ráják a nyugodt tengeren, és visszatértek hamis muszaidba. Azon az éjszakán a legveszélyesebb munka a brit tornádóknak jutott. Feladatuk akkor és egészen a rákövetkező héten bekövetkezett visszavonásig az volt, hogy hatalmas és nehéz JP-233-as bombáikkal megbénítsák a repülőterek működését. Ez a feladat két problémát is felvetett. Egyrészt az irakiak óriásira méretezték katonai repülőtereiket. Tallil négyszer akkora volt, mint a londoni Heathrow, 16 kifutó volt rajta és sok guruló út, amelyek szintén alkalmasak voltak fel- és leszállásra. Egyszerűen lehetetlenség volt mindet elpusztítani. A második probléma a repülési magassággal és sebességgel függött össze. A JP-233-asokat stabil, állandó magasságon tartott tornádóból kellett indítani. Miután ledobta a bombát, a tornádónak nem maradt más választása, mint hogy átrepüljön a cél fölött. Ha a radarokat is kilőtték, a lövészeket nem. A légvédelmi tűzérség lövedékei gördülő hullámokban érték őket, míg közeledtek. Egy pilóta szerint a küldetés olyan volt, mint olvat fémcsövek között repülni. Az amerikaiak már korábban leálltak a JP-233-asok tesztelésével, mert úgy ítélték meg, hogy ezek a bombák életveszélyesek a pilótákra. Igazuk volt. A brit légierő gépei viszont anyagi és emberi veszteségek árán is eltökélten folytatták a bombázást, míg végül lefújták az akciót, és más feladattal bízták meg őket. De a bombázók nem egyedül voltak az égen. Mögöttük a rendkívüli összetételű kiszolgáló egységek haladtak. A bombázókat nagy teljesítményű vadászgépek fedezték oldalról és fölülről. Azt a néhány gépet, amelyeknek az iraki földi irányítás utasításait követően sikerült felszállniuk, az amerikai légierő révenyei és a haditengerészetnél használatos megfelelőik, a prowlerek szorongatták. Az iraki pilóták sem szóbeli eligazítást, sem radar irányítást nem kaptak. Legtöbbjük bölcsen úgy döntött, hogy egyenesen hazarepül. A határtól dére 60 üzemanyag szállító körözött, amerikai KC-135-ösök és KC-10-esek, valamint a haditengerészet KA-6DI és a brit victorok, illetve VC-10-esek. Feladatuknak megfelelően fogadták a Szaud-Arábia felől érkező bombázókat és vadászokat, és ellátták őket a bevetéshez szükséges üzemanyaggal. Erre aztán még egyszer sor került, hogy a gépek sikeresen visszatérhessenek a támaszpontjaikra. A légitankolás rutin feladatnak tűhet, de a sötétben történő gyakorlati végrehajtást az egyik repülőtiszt csak így jellemezte. Meg kell próbálni betuszkolni egy darab spagettit egy vadmacska hátsó felébe. Kint az Öböl felett, mint öt hónapja folyamatosan otoródták köreiket a haditengerészet E-2 Hókájai és a légierő E-3 centri avakszai. Radarjaik minden baráti és ellenséges gépet kiszúrtak a levegőben figyelmeztettek, tanácsokat adtak, irányítottak és figyeltek. Hajnalra az iraki radarok nagy részét összezúzták, a rakéta támaszpontokat megvakították, a főbb irányító központokat lerombolták. Négy további napba és éjszakába telt, hogy befejezzék, amit elkezdtek, de a légi egyedúralom elérhető közelségbe került. Később sorra kerülnek az áramfejlesztő állomások, a telekommunikációs tornyok, a telefonközpontok, a reléállomások, a repülőhangárok, az irányító tornyok és mindazok az ismert létesítmények, ahol tömegpusztító fegyvereket gyártanak vagy tárolnak. Később még mindig ott volt a feladat, hogy délen és a Kuvaiti határtól délnyugatra szisztematikusan 50%-ra csökkentsék az iraki hadsereg ütőképességét. Ehhez a feltételhez kötötte Schwarzkopf tábornok a szárazföldi támadás megindítását. Két, akkor még ismeretlen tényező változtatta meg később a háború menetét. Az egyik az volt, ahogy írak elhatározta, záró zárótüzét zúdítja Izraelre, a másikat Don Walker századosnak, a 336-os harcászati repülőszázad pilotájának puszta elkeseredésből elkövetett akciója idézte elő. Január 17-én a nap egy összezúzott Bagdadra vírat. Hajnali háromtól a város polgárjai egy szemhunyásnyis sem aludtak, és amikor beköszöntött a nappal, néhányan kimerészkedtek, és meretten nézték a romhalmaszt, amivé városuk számos főpontja változott. Sokuk számára csodával ért fel, hogy túlélték ezt az éjszakát. Ők egyszerű emberek voltak, akik nem jöttek rá, hogy a húsz füstölgő romhalmaszt előzőleg gondosan kiválasztották, és olyan pontossággal csaptak le rájuk, hogy a lakosságot nem fenyegette a halálos veszély. Az események azonban a vezetők között váltották ki az igazi sokhatást. Saddam Hussein elmenekült az elnöki palotából és különleges, többszintes bunkerében rejtőzködött a lásít Hotel alatt, amely tele volt nyugatiakkal, főként tudósítókkal. A bunkert évekkel korábban építették egy buldózerekkel kiásott hatalmas kráterbe. Az építés során főleg svéd technológiát alkalmaztak. A biztonsági szabályok olyannyira szigorúak voltak, hogy a bunker tulajdonképpen doboz volt egy dobozban. A belső doboz köré és alá pedig olyan erős rugókat helyeztek, amelyek képesek voltak a lakókat egy atomcsapástól is megvédeni úgy, hogy lecsökkentették a becsapódás által keltett hullámokat. Egy ilyen támadás odafönt porba döntötte volna a várost, itt lent csak kisebb rezgést okozott volna. Bár a bunkerbe a szálloda mögött egy földbe ágyazott hidraulikus rámpán lehetett bejutni, a főépület a rásid alatt helyezkedett el. A szállodát szándékosan építették a bunker fölé, mint a Bagdadban tartózkodó a különleges szálláshelyét. Ha valaki megkísérelte volna, hogy nagy átütő erejű bombákkal támadja a bunkert, először a rásidott kellett volna lerombolnia. A ráist körülvevő talpnyalók, akárhogy is próbálták volna, nehezen tudták volna elkendőzni az éjszaka bekövetkezett szerencsétlenséget. Lassacskán mindannyian tudatára ébredtek, milyen mértékű katasztrófa sújtotta a Bagdadot. Valamennyien számítottak arra, hogy a várost szőnyegbombázás éri, amely lerombolja a lakónegyedeket és ártatlan emberek ezrei töli meg. A mészárlást aztán a média elé tárták volna. A tudósítók lefilmezik és bemutatják az otthoni elborzatnézőknek. Ezzel kezdetét venni a Bush elnök és Amerika iránt ébredő visszatetszés hullám, amely abban teljesedne ki, hogy újra összehívnák a biztonsági tanácsot, Kína és Oroszország pedig a további öldöklést elkerülendő vétóval élne. Délfelé már világossá vált, hogy az óceán túlfeléről jött kurafiak nem teszik meg ezt a szívességet. Amennyire az iraki tábornokok tudták, a bombák nagyjából oda hullottak, ahová szánták őket, de ez volt minden. Mivel minden nagyobb Bagdadi hadilétesítmény szándékosan sűrű lakott területeken állítottak fel, kizártnak tartották, hogy el lehessen kerülni a tömeges emberáldozatot. Ugyanakkor azonban a városban tett körült során kiderült, hogy 20 katonai irányítási pont, rakétaállás, radarállomás és kommunikációs központ hevel romokban, míg a közeli házak lakosai a kitört ablakokon kívül nem sokárt kárt szenvedtek, és még most is értetlenül bámulják a felfordulást. A hatóságoknak meg kellett elégedniük azzal, hogy kreálnak egy listát a halottakról, és bejelentik, hogy a lelőtt amerikai repülőgépek őszi faleveleként hullottak le a levegőből. A legtöbb iraki, akiket bolondát tett az évek során rájuk zúdított propaganda, hitt az első jelentéseknek, legalábbis egy darabig. A légvédelemért felelős tábornokok viszont tisztában voltak a helyzettel. Déli 12-re kétség sem fért ahhoz, hogy a radarrendszerük nagy részét elvesztették, földlevegő rakétáik irányíthatatlanná váltak, és hogy a távoli egységekkel minden összeköttetés megszakadt. Ami még rosszabb, a bombázás túlélő radarkezelők azt bizonygatták, hogy a támadás végrehajtó gépeket nem lehetett látni a képernyőkön. A hazug disznókat azonnal letartóztatták. A támadásnak valóban volt néhány polgári áldozata. Legalább két Tomahawk szárnyas rakéta bolondult meg, és került el a célt, miután vezérsikük megrongálódott, valószínűleg a hagyományos légelhárító lövedékektől, és nem a földlevegő rakétáktól. Az egyik rakéta lerombolt két házat, és lesöpört a cserepeket egy tetejéről. Ezzel a borzalommal már délután szembesítették a sajtóképviselőit. A másik kietlen területen ért földet, és óriási tölcsért ütött. Késő délután egy nő holttestére bukkantak a kráter alján. Teste csúnyán összeroncsolódott a becsapódástól. A bombázás egész nap folytatódott, így a mentők nem tudtak többet tenni, mint hogy gyorsan takaróba csavarják a holttestet, elvigyék a legközelebbi kórházhoz tartozó hullaházba, és ott hagyják. A kórház véletlenül éppen a légierő egy fontos irányító központjának közelében volt, és minden ágyat a támadásban megsérült személyzet tagjai foglaltak el. Számos holtestet vittek ugyanabba a hulláházba. Mindannyian a bombázásnak estek áldozatul. A nő csak egy volt közülük. A kormoncnok, aki közel állt a teljes kimerültséghez, gyorsan és felületesen dolgozott. A legfontosabb az volt, hogy azonosítsa a halottakat és megállapítsa a halál okát. Alapos vizsgálatra nem jutott ideje. a hallatszott, a bombák becsapódása csak úgy, mint a szűni nem akaró légvédelmi tűz. Semmi kétsége nem volt afelől, hogy az éjszaka folyamán újabb holttestek érkeznek majd. A doktor csak az lepte meg igazán, hogy az áldozatok a nőt kivéve egytől egyik katonák voltak. A nő 30 évesnek látszott, és életében csinos lehetett. Az összezúzott arcához tapadt betontörmelék és a hely, ahol rátaláltak, arra utalt, hogy a nő éppen menekült, amikor a rakéta a földbe csapódott és végzett vele. A holttestre cédulát helyeztek, és beburkolták a temetés előtt. Retikűjét nem messze tőle találták meg, púder volt benne, rúzs és személyi iratai. Miután megállapította, hogy Leila Al-Hilla kétségkívül a bombatámadásnak áldozatul esett polgári személy, az zaklatott korboncnok elvitette a testet, hogy mi hamarabb eltemessék. Ha azon a január 17-i napon jutott volna ideje arra, hogy alaposabban megvizsgálja a testet, rájött volna, hogy a nőt brutálisan és többször is megerőszakolták, mielőtt módszeresen agyonverték csak órákkal később lögték a kráterbe. Abdollah Kádiri tábornok már két nappal korábban elhagyta a hadügyminisztériumban lévő fényűző irodáját. Semmi értelme nem volt, hogy ott maradjon és cafatokra tépje egy amerikai bomba. Biztos volt benne, hogy a minisztériumot célba veszik és megsemmisítik, még mielőtt a légi háború a végkifejlethez érne. Igaza volt. A villájában rendezkedett be, amelyről tudta, hogy fényűző berendezése ellenére nem szerepel az amerikai térképeken. Ebben is igaza volt. A villát már jó ideje saját kommunikációs teremmel látták el, amelyet most a minisztérium munkatársai kezeltek. Minden olyan üzenetváltás, ami Kárdiri tábornok és a harckocsi hadtest főhadiszállása között zajlott, föld optikai kábeleken zajlott, amelyek szintén elérhetetlenek voltak a bombázók számára. Csak a fennmaradó egységekkel és persze kuvaidban állomásozó egységekkel kellett rádión érintkezni. Itt nyilvánvalóan fennállt a veszély, hogy lehallgatják a beszélgetéseket. Miközben leszállt az este Bagdadra, Kádiri nem azon rágódott, hogyan léphetne érintkezésbe a harckocsi dandár parancsnokaival, és nem is azon, hogy milyen parancsokkal lássa el őket. Ők nem vehettek részt a légi háborúban. Most csak annyi volt a feladatuk, hogy a lehető legszélesebb területen szórják szét a tankjaikat a makettek között, vagy ássák előket őket föld alatti bunkerekbe és várjanak. Kádiri nem az amerikai félt Inkább személyes biztonsága miatt aggódott. Két nappal korábban feszítő hólyagjának engedelmeskedve, az araktor szokás szerint elhomályosult szemekkel megindult a fürdőszoba felé. Úgy találta, hogy beragadt az ajtó, így hát erősebben kezdte rángatni. Száz kilójával kiszakította a helyükből a belső retest csavarjait, és az ajtó kitárult. Lehet, hogy homályosan látott, de Abdullah Kádiri nem egy Tikrit környéki mellékutcából származott volna, nem lett volna a köztársasági gárda tankjait kivéve Irak összes harckocsiának parancsnoka, nem vett volna részt a belső viszálykodásban, nem mászta volna meg a bátpárt igencsak kaptatós szamárlétráját, és nem jutott volna bizalmi pozícióhoz a forradalmi tanácsban, ha nem lett volna tetőtől talpig felvértezve egyszerű, állatias ravassággal. Csendben bámult szeretőjére, aki törölközőbe burkolózva ült a vécékaillón, egy papírzsebkendős doboz hátulján kiterített papíra. Szája elkerekedett a borzalomtól. Kezében tollat tartott, ami félúton megállt a levegőben. Kárdiri talpra rántotta és álcsúcson ütötte. Mire a nő az arcába locsolt kancsó víztől magához tért, a tábornoknak volt ideje elolvasni a készülő jelentést és az udvar másik végéből magához rendelni a megbízható Kemárt. Kemá vitte le a kurvát az alaksorba. Kádiri újra meg újra elolvasta a jelentést, amit a nő már csak nem befejezett. Ha az ő személyes szokásaira és ketteléseir vonatkozott volna, egy későbbi zsarolást előkészítendő útjára engedi az üzenetet, a nőt pedig egyszerűen megöleti. A zsarolás egyszerűen nem működött. Tudta, hogy a ráisz környezetében lévők többségének alávalósága túltesz az övén. Azt is tudta, hogy a t ez nem érdekli. Ez azonban rosszabb volt. Nyilvánvalóan kifecsegett olyan dolgokat, amelyek a kormányon és a hadseregen belül történtek. Egyértelmű, hogy a nő kémkedett. Meg kellett tudnia, mióta csinálja, mit jelentett eddig, de legfőképpen, hogy kinek. Kemál gazdája engedélyével először régóta elfolytott szenvedélyét elégítette ki. Nincs férfi, akiben vágyat ébresztene az, ami a nőből maradt, mire Kemál végzett a kihallgatással. Több óráig tartott a dolog. Akkor a kádiri tudta, hogy Kemálnak sikerült mindent kiszednie a kurtizámból, legalábbis mindent, amiről a nőnek tudomása volt. Ezt követően Kemál újra és újra kedvét töltötte a nőn, míg az meg nem halt. Kádiri meg volt róla győződve, hogy Leila valóban nem ismeri az illetőt, aki beszervezte, és rávette, hogy kémkedjen utána, de Hassá ramáni rendkívüli módon illett a képbe. Az a mód, ahogyan az információt pénzre cserélték a Szent József gyontató fülkéjében, arra utalt, hogy az illető profi, Ramáni pedig mindenképpen annak számított. Kádirit nem nyugtalanította igazán, hogy figyelik. A Ráisz környezetében mindenki megfigyelés alatt állt, valójában egymást tartották szemmel. A rais szabályai egyszerűek és világosak voltak. Minden magasrangú személyiséget három társa tartott megfigyelés alatt, és adott be róla a jelentést. Ha valakit árulással vádoltak volna, az valószínűleg a bukáshoz vezet. Így kevés összeesküvés jutott előrehaladott állapotba. A beavatottak egyike mindig jelentette az ügyet, és így az a Rice fülébe jutott. A helyzetet ráadásul bonyolította, hogy a Rice környezetének minden tagját olykor-olykor szándékosan provokálták, hogy meggyőződjenek róla, hogyan reagál. Ilyenkor egyik kijelölt munkatársa megkörnyékezte barátját, és felvetette az árulás lehetőségét. Ha a barátja beleegyezett, végleg elásta magát. Ha elmulasztott jelentést tenni az ajánlatról, akkor is. Így bárkit közelítettek meg, fennállt a veszélye, hogy provokációról van szó. Egyszerűen nem volt biztonságos mást feltételezni. Itt azonban másról volt szó. Románi a kémelhárítás vezetője volt. A saját szakálára kezdeményezett volna. És ha igen, miért? Vajon a rajsz tudtával és beleegyezésével indult az akció? És ha igen, miért? Kádiri azon tűnődött, mennyit mondhatott el. Kétség kívül vádolható indiszkrécióval, no de árulással. A holttest a bombázás kezdeteig az alaksorban maradt, aztán Kemán rábukkant egy bombatölcsére egy kietlen területen, és belelökte a testet. A tábornok ragaszkodott hozzá, hogy a nő retikűjét a közelbe helyezze el. Hadd tudja meg az Adisno-Ramáni, mi történt a kurvájával. Éjfél is elmúlt már. Abdollák Kádiri tábornok az éjszaka hátralevő részét egyedül töltötte. Izadva öntött néhány csepp vizet tizedik pohár arakjába. Ha Ramáni egyedül csinálta, végez a kurafival. De honnan tudhatná, milyen magasan vannak azok, akik nem bíznak benne? Mostantól óvatosnak kell lennie, óvatosabbnak, mint bármikor azelőtt. Vége a városba tett késő esti utaknak. Bárhogyan is, elkezdődött a légi háború, és itt volt az ideje, hogy abba hagyja végre. Simon Paxman újra Londonban volt nem látta semmi értelmét, hogy riádban maradjon. Jerikót keményen fenékbe rúgta a CIA, bár az ismeretlen bagdadi renegát erről még nem tudott. Mike Martin pedig a villában ragadt, legalábbis amíg nem sikerül kijutni a sivatagba, és át nem kell a határon, ami a biztonságot jelenti számára. Később a szívérhetett kézzel esküdött volna meg, hogy véletlenek összjátéka volt, amikor 18-án este összefutott Terry Martinnal. Tudta, hogy Martin Bayswater-ben lakik, csak úgy, mint ő maga, de a városrész nagy, és rengeteg bolt van mindenfelé. Mivel felesége a beteg anyjánál volt látogatóban, ő pedig váratlanul tért haza, Pexman üresen találta a lakást, és üresen a hűtőszekrényt is. Elindult, hogy bevásároljon egy késő estig nyitvatartó áruházban, a Westburn grúvan. Teri Terry Martin bevásárló csak csaknem az övébe ütközött, amikor kifordult a tésztaféléket és állateledel tartalmazó polcok mögül. Mindketten meghőkentek. – Megszabad szabad ismerjelek? – kérdezte Martin zavart vigyorral az arcán. Senki nem járt a polcok között. – Miért ne? – mondta Pexman. Én csak egy szerény köztisztviselő vagyok, aki éppen vacsorának valót vásárol. Együtt fejezték be a vásárlást, és megegyeztek, hogy átvonulnak egy indiai étterembe, ahelyett, hogy külön-külön főznének otthon. A jelek szerint Hilleri sem volt a városban. Pexmannek természetesen nem kellett volna ezt tennie. Soha nem kellett volna kényelmetlenül érezni magát amiatt, hogy Terry Martin Bátya óriási veszélyben van, és hogy ebbe a helyzetbe többek között ő juttatta a férfit. Nem kellett volna törődnie azzal, hogy a becsületes kis tudós tényleg azt higgye, imádott testvére biztonságban van Szaudarábiában. A szakma minden képviselője egybehangzóan állítaná, hogy ilyen dolgoknak nem szabad tanuljuk az embert. Pexmen mégis aggódott. Még egy dolog nyugtalanította. Steve leng felettese volt a Century House-nál, de leng soha nem járt Irakban. Az ő szakterülete Egyiptom volt és Jordánia. Paxman ismerte Irakot. Beszélt arabul. Persze nem olyan jól, mint Martin, de Martin ebből a szempontból is kivételes ember volt. Ahhoz viszont Paxman eleget tudott, hiszen többször is járt az országban, mielőtt kinevezték az iraki ügyek felelősévé, hogy őszintén elismerő véleménye legyen az iraki tudósok képességeiről és mérnökeik zsenialitásáról. Nem volt titok, hogy a legtöbb brit műszaki egyetem az arabvilág legjobbjaiként tartotta számon iraki hallgatóit. Amióta felettesei közölték vele, hogy Jericho képtelenséget állít a jelentésében, leginkább az aggasztotta, hogy Irak esetleg jóval előbbre jár, mint azt a nyugati tudósok feltételezik. Megvárta, amíg kihozzák az indiai konyhában elengedhetetlen tálacskákkal körülrakott ételt, aztán neki durálta magát. Teri, mondta. Olyasmit teszek most, ami könnyen a karrierem végét jelenteti a szolgálatnál, ha tudódik. Martin meghökkent. Ez elég drasztikusan hangzik. Miért? Mert hivatalosan figyelmeztettek, hogy szakítsam meg veled a kapcsolatot. A tudós éppen egy kis mangócsatnit készült a tányérjára kanalazni. Most megálltak eze a levegőben. Nem tartanak többé megbízhatónak. Éppen Steve Lang volt az, aki belerángatott ebbe az egészbe. Nem erről van szó. Az a véleményük, hogy... Túl sokat aggodalmaskodsz. Paxmannek nem volt kedve lenkifejezését használni, darázs van a fenekében. Lehet, hogy igazuk van. Az iskoláim teszik. A tudósok nem szeretik az olyan talányt, amelynek nincs megoldása. Addig kell aggodalmaskodnunk fölötte, amíg a kusza hieroglifák értelmes egészé állnak össze. A lehallgatott beszélgetésben szereplő mondat miatt van? Igen, és még más miatt is. Paxman csirkehormát választott, Martin, aki a csípőset szerette, Vindalút rendelt. Mivel ismerte az ételt, forró fekete teátívott hozzá, és nem jékhideg sört, ami csak ront a dolgokon. Csészéje fölött Pexmenre hunyorított. Szóval mi is lenne az a nagyvallomás? Szabadot adott, hogy senkinek sem adott tovább? Persze. Lehallgattunk még egy beszélgetést. Pexmennek e sem volt felfedni Jerikó létezését. Nagyon kevesen tudtak csak az iraki ügynökről, és ez így is marad. Meghallgathatom? Nem, titkosították. Ne próbálj Sean érdeklődni. Úgy is kénytelen lenne tagadni, közben pedig kiderülne, honnan szerezted az értesülést. Martin vett még a rajtából, hogy enyhítsa a köritűzét. Mi áll ebben a beszélgetésben? Paxman megmondta neki. Martin letette a villáját és megtörölte az arcát, amely pirosra gyújt szalmasárga haja alatt. Lehet, van bármilyen esély rá, hogy igaz legyen? kérdezte Pexman. Nem tudom, nem vagyok fizikus. Mit mondtak a nagyfejűek? Nemet? Így van. Az atomtudósok egyetértenek, hogy egyszerűen nem lehet igaz. Tehát Szaddám hazudott. Martin a maga részéről arra gondolt, hogy nagyon különös telefonbeszélgetés lehetett. Sokkal inkább egy zárt ülésről kiszivárgott információként hangzott. Szaddám szokott hazudni, mondta. Örökké hazudik, de leginkább a nagy közönség számára. Ezt meg a legbizalmasabb embereinek mondta. Ajon miért? Erkölcsi buzdítás a háború küszöbén. Ezt gondolják odafönt, mondta Paxman. A tábornokok tudnak erről? Nem. Azzal az indoklással, hogy most úgyis nagyon elfoglaltak, és nem szabad olyan dologgal zaklatni őket, ami egyértelmű marhaság. De mit akarsz tőlem, Simon? Hogy mi jár szadnám fejében? Senki nem boldogul vele. Bármit csinál, annak a nyugat számára nincs semmi értelme. Bizonyítható, hogy elmebeteg vagy, hogy bolond? Az ő világában inkább az utóbbi az igaz. Az ő világában van értelme annak, amit csinál. Annak a terrornak, ami minket felháborít, számára nincs erkölcsi hátulütője. Neki a fenyegetés és a nagy a kenyere. Csak akkor látszik tökéletesen bolondnak, amikor megpróbál belépni a mi világunkba. Amikor azokat a hátborzongató bagdadi sajtóértekezleteket tartja, amikor összekócolja egy angol kisfiú haját, mint egy jóságos nagybácsi, meg ehhez hasonlók. Saját világában nem bolond. Életben marad, megtartja a hatalmát, összetartja irakot, miközben ellenfelei elbuknak és elenyésznek. Teri, amíg mi itt üldögélünk, az ő országát éppen polig égetik. Nem számít, Simon. Mindent lehet pótolni. De miért mondta vajon, amit mondott? Mit gondolnak a nagyhatalmak? Hogy hazudott? Nem, mondta Martin, ő a népének szokott hazudni. A bizalmasainak nem kell, ők amúgy is a tulajdonában vannak. Vagy az hazudott, akitől az információ származik, és Saddam soha nem mondott ilyet, vagy pedig azért mondta, mert úgy gondolt, hogy igaz. Ezek szerint Saddamnak hazudtak volna? Valószínűleg. Akárki tette, drágán megfizet érte, amikor kiderül. De az is lehet, hogy a lehallgatott beszélgetés is trükk. Szándékos blöf, amit arra szántak, hogy mások lehallgassák. Paxman nem mondhatta el, amit tudott hogy Tudnillik nem lehallgatás útjára jutottak az információhoz. Jerikótól jött. Jerikó még soha nem tévedett, pedig két éven át szolgálta Izraelt, három hónapja pedig az angolokat meg az amerikaiakat. Két vannak, ugye? kérdezte Martin. Azt hiszem, igen, vallotta be Martin felsóhajtott. Szalmaszálok a szélben, Simon. Egy lehallgatott beszélgetésben elhangzó kifejezés, egy férfi, akivel közlik, hogy fogja be a száját, és akit kurafinak neveznek. Szaddam egy mondata, miszerint győzni akar, és azt, hogy győzni lássák Amerika ellen. Most pedig ez. Egy darab madzag kell ide. Madzag? A szalmaszálakból csak akkor lesz bála, ha körbetekered őket madzaggal. Kell még lenni valaminek, amiből kiderül, mit forgat valójában a fejében. Máskülönben a nagyhatalmaknak van igazuk, és Saddam beveti majd a gázfegyvert, ami már úgy is megvan neki. Rendben van. Keresek majd egy darab madzagot. Én pedig, mondta Martin, nem találkoztam veled ma este, és nem beszéltünk egymással. Köszönöm, mondta Pexman. Hassá Ramáni január 19-én értesült ügynöke Leila haláláról, két nappal azután, hogy a holttestet megtalálták. A lány nem jött el a megbeszélt időben, hogy átadja a kádiri tábornok ágyából származó információt, románi pedig a legrosszabbtól tartva átnézte a hullaházak nyilvántartásait. A Mansuri kórház megfelelő bizonyítékokkal szolgált, Pár a holttestet már eltemették egy tömegsírban, azokkal együtt, akik a lerombolt katonai épületekben lelték halálukat. Hasszá inkább hitt a kísértetekben, mint abban, hogy ügynökét egy eltévedt bomba ölte meg, miközben a nő egy elhagyott területen vágott át az éjszaka kellős közepén. Az egyedüli kísértetek Bagdad fölött a láthatatlan amerikai bombázók voltak, amelyekről nyugati katonai lapokban olvasott, de azok nem szellemek, hanem jól kigondolt, ember által végrehajtott műveletek. Csak úgy, mint Leila al-Hilla halála. Ramáni egyetlen logikus következtetése jutott, arra, hogy Kádiri rájött, mit csinál süttyomban a nő, és leállította. Ez azt jelenti, hogy Leila beszélt, mielőtt meghalt. Az ő számára pedig azt jelentette, hogy Kádiriból erős és veszélyes ellenség vált. Ami még rosszabb, lezárult a fő csatorna, amelyen keresztül bejárása volt a rezsim legbelsőbb köreibe. Románi felderült volna, ha tudja, hogy Kádiri legalább annyira aggódik, mint ő maga. De nem tudta. Csak annyit tudott, hogy mostantól rendkívül óvatosnak kell lennie. A légi háború második napján kilőtték Izraelre az első rakétákat. A média azonnal kijelentette, hogy ezek szovjet gyártmányú scott bék voltak, és ez a címke rajtuk is maradt a háború végéig. Valójában egyáltalán nem szkádok voltak. A támadás lényegében nem volt rossz ötlet. Irak elég világosan felismerte, hogy Izrael nem készült föl a nagyszámú polgári áldozatra. Amikor az első rakéták becsapódtak Tel Aviv külvárosaiba, Izrael azzal válaszolt, hogy hadiösfényre fényre lépett. Bagdad pontosan ezt akart elérni. 17 arab állam vett részt az Irak elleni koalícióban, és ha volt valami az iszlám valláson kívül, amiben mindannyian egyetértettek, az Izrael ellenesség volt. Irak valószínűleg helyesen úgy számított, hogy ha Izraelt egy légicsapással háborúba tudják kényszeríteni, az arab nemzetek kilépnek a koalícióba. Még Fát király, Szaudarábia uralkodója és a két szent hely őrzője is lehetetlen helyzetbe kerülne. Az első Izrael ellen intézett támadást követő reakciók szerint a rakéták gázzal, vagy baktériumtenyészetekkel voltak megtöltve. Ha így lett volna, Izraelt nem lehetett volna visszatartani. Hamarosan bebizonyosodott azonban, hogy a rakéták hagyományos robbanóanyagot hordoznak. A támadás persze így is óriási pszichológiai nyomást gyakorolt Izraelre. Az Egyesült államok azonnal nagy erőket latba vetve igyekezett meggyőzni Jeruzsálemet, hogy ne válaszoljon ellencsapással. Ihák számíral közölték, hogy a szövetségeseknek gondjuk lesz a dologra. Izrael egyébként saját F-15-ös bombázóival ellencsapást indított, de a gépeket visszahívták, mielőtt elhagyták volna az ország légterét. Az igazi Skád esetlen idejét múlt rakéta volt. Irak évekkel korábban 900 darabot vásárolt belőle. Ható távolsága nem haladta meg a 300 kilométert, robbanó fejek közel 500 kilogrammot nyomott. Nem lehetett irányítani, és eredeti formájában, ha teljes hatótávolságát kihasználva lőtték ki, a céltól egy kilométernyire párhol becsapódhatott. Irak szempontjából ez a vásár gyakorlatilag haszonta bizonyult. A szkádok nem érték volna el Teheránt egy esetleges iráni-iraki háborúban, és semmiképpen nem jutottak volna el Izraelig, még ha Irak legkeletebbre fekvő határáról is indították volna őket. Közben azonban az irakiak különös változtatást hajtottak végre német segítséggel. Darabokra vágták a skádokat, és háromból készítettek egy új rakétát. Az al rakéta, kerüljük a finomkodást, elfuserált szerkezet volt. Az irakiak kiegészítő üzemanyagtartályokkal 620 km-re növelték hatótávolságát, hogy elérje, mint ahogy el is értett, Teheránt és Izraelt. A robbanó töltetét viszont szánalmas 80 kg-ra korlátozták. Irányítása, ami mindig szeszélyes volt, most teljesen zűrzavarossá vált. Két Izraelre kilőtt nem csak Tel Avivot, de magát az országot sem találta el, és Jordániában csapódott be. Fenyegető eszközként viszont hatásosan működött. Bár az Izraelben becsapódott ál-huszainok összesen is kevesebb robbanóanyagot hordoztak, mint egyetlen Irakra ledobott egy tonnás amerikai bomba, Izrael lakosságát így is csak nem teljes pánikba kergették. Amerika három lépésben válaszolt. Összesen ezer szövetséges repülőt térítettek el a kijelölt iraki célpontokról, hogy levadásszák a rögzített rakétaindítókat és a még nehezebben földeríthető mozgó kilövő állásokat. Amerikai Patriot rakéták sorozatát juttatták el néhány óra leforgás alatt Izraelbe, hogy megpróbálják velük lelőni a közelgő rakétákat, de főleg, hogy meggyőzzék Izraelt, ne lépjen be a háborúba. Az eszélyezt és később az amerikai zöldsapkásokat, az Irak nyugati részén fekvő sivatagba küldték, hogy felderítsék a mobil kilövőállásokat, és vagy saját Milán rakétáikkal semisítsék meg őket, vagy rádión kérjenek légicsapást. A Patriotok, bár a teremtés megmentőiként ünnepelték őket, kevés sikerrel jártak, de ez nem az ő hibájuk volt. A réta repülőgépek és nem rakéták ellen tervezte a Patriotot, amelyet most kapkodva igazítottak új szerepköréhez. Soha nem került nyilvánosságra, miért talált el olyan ritkán egy-egy ellenséges rakétát. Ennek oka az volt, hogy az irakiak, amikor a Skadot Al Husseinnál alakították, nemcsak a hatótávolságát, hanem a repülési magasságát is megnövelték. Amikor az új rakéta a föld légterén kívülről újra belépett a földi légkörbe, színe tűzpirosra változott. A Skadot nem erre tervezték. A földi légtérben egyszerűen darabokra esett szét. Izraelre nem egy egész rakéta esett, hanem egy zuhanó szemetes kuka. A Petriot, amely dolgát végzendő elindult, hogy közbeavatkozzon, nem egy, hanem egy tucat közeledő fémdarabbal találta magát szemben. Apró vagya azt tanácsolta neki, amire tanították, hogy vegye célbe a legnagyobb darabot. Ez pedig általában nem volt más, mint a kiürült üzemanyagtartály, amely irányítatlanul pályáját vesztve zuhant lefelé. A sokkal kisebb robbanófej, amely a robbanás során már korábban levált a szerkezetről, szabadon esett tovább. Sok közülük fel sem robbant, és a legtöbb izraeli épületben csak annyi kár keletkezett, amit maga a becsapódás okozott. Ha a feltételezett Scott jelentette a pszichológiai terrort, akkor a Patriot volt a pszichológiai megváltó. A pszichológia pedig hatásosnak mutatkozott, legalábbis amennyiben része volt a probléma megoldásában. A megoldás másik része egy amerikai-izraeli titkos megállapodás volt, amely három pontot tartalmazott. Az első szerint a patriotok ellenszolgáltatás nélkül vesznek részt a háborúban. A második pontban az Egyesült Államok megígérte, hogy Izrael rendelkezésére bocsátja az Ero rakéták fejlesztett változatát, amikor az elkészül. Ez 1994-re volt várható. A harmadik pont szerint Izraelnek joga van kiválasztani a száz olyan célpontot a már meglévőkön kívül, amelyeket a szövetséges légierők majd megsemmisítenek. Izrael választott is főleg olyan nyugati-iraki célpontokat, amelyek valahogyan összeköttetésben álltak az országgal, utakat, hidakat, repülőtereket és bármit, ami keletfelől Izraelre irányult. Földrajzi elhelyezkedésüket tekintve ezen célpontok egyikének sem volt semmi köze a félsziget másik oldalán elhelyezkedő kuvait felszabadításához. Azok az amerikai és brit vadászbombázók, amelyek a Skádok vadászatát kapták feladatul, számos esetben sikerrel jártak, bár Chuck Harner tábornok és Farckoff tábornok legnagyobb haragjára az ilyen irányú bejelentéseket a CIA határozott szkepticizmussal fogadta. A háború után két évvel Washington hivatalosan cáfolta, hogy a légierő egyetlen Scott kilövőállást állást is elpusztított volna. Ez a bejelentés még ma is képes arra, hogy a résztvevő pilótákból izzó haragot váltson ki. Tény viszont, hogy a pilóták nagy részt, és nem először, a Maszkirovka áldozatául estek. Az Irak déli részén fekvő sivatag leginkább egy biliárdasztalhoz hasonlít, a nyugati és északnyugati sivatag sziklákkal és hegyekkel, illetve folyómedrek és vízmosások ezreivel tarkított terület. Itt haladt át Mike Martin, amikor Bagdadba tartott. Irak, mielőtt a rakétatámadást megindította volna, számtalan hamis, mobilszkát kilövőállást épített. Ezeket a valódiakkal együtt jól elrejtették. Szokás szerint éjszaka készítették őket úgy, hogy egy lemes csövet egy lerobbant platós teherautóra állítottak, pírkadatkor pedig egy vászó hulladékkal tömött olajos hordot gyújtottak meg a belsejében. A távolban az avaxok szenzorjai érzékelték a hőforrást és elrendelték a rakéta támadást. A vadászgépek a helyszínre érve elvégezték a többit és jelentették, hogy sikerrel jártak. Voltak azonban, akiket nem lehetett átejteni. Ide tartoztak az SCS emberei. Bár csak maroknyian voltak, lendróverjeiken és motorjaikon keresztül kasúl járták a sivatagot, berendezkedtek a perzselő napsütésre és a vagyos éjszakákra, és figyeltek. Száz méterről pontosan megtudták különböztetni a valódi hordozható rakétakilövőket a hamisaktól. Amint az indítóállványok kibukkantak a föld alatti csőrendszerből és a hidak alól, ahová a légi megfigyelők elől elrejtették őket, a sziklák között csendben meghúzódó emberek elővették látcsövéket. Ha túl sok iraki nyüzsgött a környéken, rádion oda irányították a vadászokat. Ha úgy látszott, maguk is megvérkóznak az ügyel, saját páncértörő rakétáikat, a milánokat vetették be. Ezek szép nagyokat robbantak, amikor becsapódtak egy valódi Al Hussein üzemanyag tartájába. Hamarosan kiderült, hogy a sivatag alatt láthatatlan vonal húzódik éjszakról délre. Az ettől a vonaltól nyugatra elhelyezett rakéták elérték Izraelt, a tőle keletre fekvők lőtávolon kívül voltak. A feladat az volt, hogy az irakiak megfélemlítésével elérjék, hogy nem erészkedjenek a vonaltól nyugatra, hanem keletről tüzeljenek és megtévesszék feletteseiket. Nyolc nap múltán megszűntek az Izraelre mért rakétacsapások, és soha nem kezdődtek újra. Később a Bagdadból Jordániába vezető út lett a vízválasztó. Ettől Északra húzódott az északi szkádősvény, az amerikai különleges erők vadászterülete, amelyek nagy hatótávolságú helikoptereikkel hatoltak be a légtérbe. A térképen az út alatt helyezkedett el a déli szkár ösvény, amelyet a különleges légiszolgálat tartott ellenőrzése alatt. Négy nagyszerű katona vesztette életét a sivatagban, de előzőleg elvégezték azt, amiért odakülték őket, és ami a dollármilliókat érő technikát simán becsapta. A légi háború negyedik napján, január 20-án az áll házban állomásozó 336-os repülőszázad egyike volt azoknak az egységeknek, amelyeket nem irányítottak a nyugati sivatagba. Aznapi célpontjai között szerepelt egy Bagdattól északnyugatra fekvő nagy földlevegő rakéta támaszpont. A rakétákat két hatalmas radar irányította. Harner tábornok tervei szerint a légi támadások most északi irányt vettek. Mivel a Bagdad déli részét átszerő vízszintes vonal mentén csak nem minden rakéta támaszpontot és radarállomást sikerült eltörölni a föld színéről, elérkezett az idő, hogy megtisztítsák a fővárostól keletre, nyugatra és északra fekvő légteret is. A repülő század 24 Strike Eagle gépe számára január 20-a több bevetést is tartogatott. A századparancsnok Steve Turner Alezredes egy 12 gépből álló részleget jelölt ki a rakéta támaszpont elleni támadásra. Az ennyi igőből álló formációt Gorillának hívták. A Gorillát a két rangidős parancsnok egyike vezette. A 12 gép közül négyet hármokkal szereltek fel, azokkal a radarellenes rakétákkal, amelyek a radarantenna által kibocsátott mikrohullámú jelekre állnak rá. A fennmaradó nyolc gép két-két hosszú, csillogó, rozsdamentes acélal burkolt lézerirányítású bombát gbu 10 it vit magával. Ezek a hármok után kerülnek bevetésre, miután a radarokat hatástalanították és a rakétákat megvakították. Semmi jelenem volt annak, hogy elromolhatnának a dolgok. A tizenkét ígül 4 négyes csoportban szállt fel, laza a lépcsős alakzat vált és 7500 kilométeres magasságba emelkedett. Az ég vakítóan kék lett, odalent jól látszott az okkersárga sivatag. Az időjárás jelentés szerint a célpont fölött valamivel erősebben fújt a szél, mint Szaúd Arábiában, de említés sem esett a Samáliról, erről a gyorsan érkező homokviharról, amely pillanatok alatt képes eltüntetni egy célpontot a látómezőből a 12 igül a határtól délre találkozott két üzemanyagszállító KC10-essel. Mindkét gép 6 tudott megitatni, az igülök pedig egymás után álltak pozícióba az üzemanyagszállítók mögött, és várták, hogy a kezelő, aki tőlük néhány méternyire ült egy perspex ablak mögött, beöntő nyílásaikra úsztassa a csövet. A bevetésre kész 12 igül végül Északnak Irak felé vette az irányt. Egy az öböl fölött cirkáló avax közölte velük, hogy nem észlel ellenséges légi tevékenységet. Arra az esetre, ha lettek volna iraki gépek a levegőben, az igülök kétfajta légi harcrakétát is vittek magukkal, az Air Interception Missile 7-et és az AIM-9-et, közismertebb nevükön a sparrow és a sidewinder A rakéta támaszpont a helyén volt, a radarjai azonban nem működtek. Ha a gépek érkezése pillanatában nem is voltak üzemben, azonnal ki kellett volna gyulladniuk, hogy a feléjük tartó támadókra vezessék a földlevegő rakétákat. S mi a radarok aktiválódnak, a hármokkal felszerelt négy igül egyszeren kilőbi őket, vagy, ahogy azt az amerikai légierőnél mondják, elrontja a napjukat. Az amerikaiak soha nem jöttek rá, hogy az iraki parancsnok a bőrét féltette, vagy egyszerűen csak rendkívül okos volt. A radarok viszont csak nem akartak életre kelni. Az első négy igül egyre lejjebb és lejjebb ereszkedett, hogy működésre késztesse a radarokat. Azok nem reagáltak. Őrültség lett volna a bombázóktól, ha megrongálatla a radarok ellenére lecsapnak, hiszen ha azok minden figyelmeztetés nélkül hirtelen kigyulladnak, a föld levegő rakéták hidegre tehetik az égőket. A célpont felett töltött 20 perc elteltével lefújták a támadást. A gorilla tagjait másodlagos célpontjaira irányították. Don Walker gyorsan szót váltott a mögötte ülő Tim Netensonnal fegyverzeti tisztjével. Az aznapra kijelölt másodlagos célpont egy rögzített kilövő állás volt, szamarrától délre. Ezt a helységet minden esetre felkeresték más bombázók is, hiszen ismeretes volt, hogy mérgesgáz előállítás folyik a városban. Az avakszok megerősítették, hogy sem keleten, a szamarrai légitámaszponton, sem délkeleten, paladnál nem szálltak föl gépek. Don Walker szólt kísérőjének és a két gép elindult a szkádállás felé. Az amerikai repülőgépek között zajló minden kommunikációt egy gyorskodoló rendszerrel titkosítottak, amely érthetetlen zagyvalékká változtatja a beszédet, ha csak nem ugyanazzal a rendszerrel hallgatják. A kódot naponta lehet változtatni, de minden szövetséges előtt ismeretes volt. Volker körülnézett. Tiszta volt az ég. Kísérője, rendi, R2 Roberts egy kilométernyire mögötte és kísé alatta repült, fegyverkezelőjével, Jim Bam Henryvel a háta mögött. A rögzített Scalte rakéta kilövő fölé érve Walker lejjebb ereszkedett, hogy világosan azonosítsa a célt. Dühösen látta, hogy kavargó felhők és por homályosítja el, egy éppen kitörő Samálinak volt szemtanúja, amelyet az odalent fújó erős sivatagi szél keltett élete. Lézer irányítású bombái nem hibáznák el, legalábbis mindaddig, amíg képesek követni a saját gépe által. A célpont felé kibocsátott sugarat. Ahhoz viszont, hogy a célsugarat kibocsássa, látni kellett magát a célt. Üzemanyaga fogytán dühösen fordult el a rakéta állástól. Egy reggel két csalódás már kicsit sok volt. Gyűlölt lőszerrel megrakotta a landolni. De nem volt mit tenni, az út hazafelé délre vezetett. Három perccel később hatalmas ipari létesítményt vett észre maga alatt. – Az meg mi? – kérdezte Timet a fegyverszeti tiszta térképére pillantott. Tarmijának hívják. Jézusom mekkora. Ja. Bár egyikük sem tudta, a Tarmijai Ipari Létesítmény 381 épületből állt, és 26 négyzetkilométeren terülte. el. Szerepel a listán? Nem. Azért lemegyek. Rendí, fedez? Megvan. Jött a válasz. Volker egészen 3000 méterig ereszkedett. Az ipari központ hatalmas volt. Középpontjában óriási épület állt, legalább akkora, mint egy fedett stadion. Rálok! Don, nincs a listán! Miután 8000 lábra ereszkedett, Volker aktiválta a lézeres irányítórendszert, és ráállt az alatta és előtte elterülő gyára. A feje fölött elhelyezett egységes kijelző folyamatosan mutatta az egyre csökkenő távolságot, és jelezte azt is, hány másodperc maradt a kilövésig. Amint az utóbbi szám nullára ugrott, kibocsátotta a bombákat, miközben a gép órát a célra tartotta. A bombák órában a PV elnevezésű lézerberendezés, a gép törzse alatt pedig egy lentörn irányító modul kapott helyet. A lentörn láthatatlan infravörös sugarat bocsátott a célra, amelyről az visszaverődött és töltsér alakú elektromos kosárként érkezett vissza a géphez. A PV orkupjai érzékelték ezt a kosarat és egészen addig hatoltak a töltsér belsejébe, amíg nem érintették pontosan azt a helyet, ahová a sugár irányult. Mindkét bomba elvégezte a dolgát. Az üzem eresz alatt robbantak fel. Amikor meglátta a robbanást, Don Volker hátrahúzta a botkormányt, felemelte az égül órát, és újra 25 ezer lábra emelkedett. Egy óra múltán ő és kísérője és a harcban voltak, miután útközben felköltökeztek üzemanyaggal. Mielőtt felemelte a gép órát, Volker látta a két robbanás vakító fényét, a két égbe emelkedő füstoszlopot, és még a becsapódást követő porfelhőt is. Azt viszont már nem látta, hogy a két bomba kiszakította az épület egyik végét, és a tető egy jelentős darabja úgy emelkedett a levegőbe, ahogy egy vitorlás hasítja a tenger hullámait. Arra sem jutott ideje, hogy megfigyelje, az erős sivatagi szél ugyanaz a szél, amely előidézte a szkád állást elfedő homokvihart, elvégezte a többit. Letépte az üzem tetejét úgy, ahogy az ember a szardéniás doboz fedelét csavarja fel, Eközben a tetőt borító acéllemezek elvégezték halálos pusztításukat, amerre repültek. Miután Don Walker visszatért a támaszpontra, mindenre kiterjedő beszámolót tartott, csak úgy, mint a többiek. Fárasztó dolog volt ez a kimerült pilótáknak, de el kellett végezni. Beth Kroger őrnagy, a század hírszerző tisztja hallgatta meg a beszámolót. Senki nem tett úgy, mintha a gorilla sikerrel járt volna, de egy pilótán kívül mindenki végzett a másodlagos célponttal. Nagymenő parancsnokuk azonban elcseszte a másodlagos célt, és tetszőlegesen kiválasztott egy harmadlagosat. – Ezt meg mi a fenének csináltad? – kérdezte Bert Kroger. – Mert nagy volt és fontosnak látszott. – Még csak a célpontok listáján sem volt rajta – siránkozott a nő. Felvette a Volker által kiválasztott célpont adatait, annak pontos elhelyezkedését és leírását, a férfi jelentését az okozott káról, és az egészet eljutatta a Harcászati Légi Irányítási Központnak, amely a riádi fekete lyuk munkatársaival osztozott a szaudi légierő főhadiszállásának alak során a centafon. Ha kiderül róra, hogy vízpalackozó üzem vagy bébi gyár volt, nagyon segbe rúgnak, figyelmeztette a nő Volkert. Tudod, bet, gyönyörű tudsz lenni, amikor dühös vagy, ércelődött Volker. Beth Kroger hírszerzőtiszt nagyon ügyelt karrierjének alakulására. Ha már flörtölt valakivel, csak ezredestől fölfelé tette mivel a támaszponton ezekből csupán három volt, és mind a három komolyan vette a házasságát, Al Hartz Kroger számára egyenesen a poklót jelentette. Eszébe se jusson százados, mondta. Walker felsóhajtott, és elment, hogy nyugovóra térjen. A nőnek igaza van. Hanetán a világ legnagyobb árvaházát csinálta ki, Horner tábornok a tulajdon Lilium kezével szaggatja le a századosi rangjelzését. A dolog úgy alakult, hogy soha senki nem közölte Don Volkerrel, Mit bombázott aznap reggel? Nem állva ház volt.